Du lyssnar på Skolsverige som idag sänder från Interactive Institute som är en del av RISE på något sätt. Och vi sitter i deras arbetsrum, i deras soffa med deras hund bredvid oss. Eh, och eh, du kan lyssna på den här podden från där man lyssnar på poddar. Och vi kommer helt enkelt prata om det vi är med om just nu, nämligen Maker Days. Det är dagens tema. Vi hör Skolsverige Skolan med Corin Berg och mm, oh, yeah. Karin, det är precis så. Du är på konferensen Maker Days som mm. är i Göteborg i är tredje år då det skeras. Mm. Och då har vi fått låna deras verksten för att spela in, medan alla andra är på väg bort på mingel. Så sitter du och jag kvar och podcastar. Mm. Det är liksom kontexten. Det här verksten är en fantastisk plats. Jag har varit där. Hur många gånger som jag har varit hemma med elever, jag har varit själv och så. Det är första gången du är här. beskriver vad får du för känsla när du kommer in i det rummet? Ja, men jag har ju hört talas om den här verkseln. Och då har jag ju tänkt, när det låter verkseln, så jag har tänkt att man kommer in i en sån här det värsta, flashiga, vita rummet med de alla alltså, mm. du vet Alltså man kommer in i en sån här high-tech, vad heter den där filmen, men man tar ett rött piller. Matrix, just det, ja, just, just, just det. det. Matrix-värld, liksom så. Och, och, och sen, sen, om man nu hade någon hade sagt det, om du tänker dig en, liksom en grotta där man håller på med saker överallt och där alla liksom bara jobbar med liksom massor med konstiga saker, då hade jag nog mer tänkt med det här. För det här är ju en industrilokal där det är grejer precis överallt. Just det, jag fick det förklara för mig förut, för jag har lagt ganska mycket av tid här då. Och då fick jag förklara för när vi fick några rvisningen så att de arbetar med tillämpad forskningar. Alltså RISE är ett forskningsinstitut uh -huh. som är statligt ägt, och här jobbar de med tillämpad IT-forskning så. Och det är tillämpade i syns i att de har precis alla IT-pryller man kan tänka sig. Nära tansen en massa IT-skrot massa fippel och dongrejer. och så. För att liksom får man en idé som man kunna testa det snabbt. Så. Och det är lite det som är hela den här miljön. Det är en ordning, men det är också ett jävla chaos. Och det är tanklare att det ska vara så. Men det, nog om det, där är vi just nu och sitter och spelar in. Mm. Eh, det är ju slutet på en lång konferensdag, så huvudet kokar därefter. <laughs> eller så. Eh, ja. Men det är ändå vad det är och den här podden kommer funka lika lite som ni brukar göra ändå. Vi mm. har lite korta spaningar, så har vi tema, och sen så har vi en elevkrönika på slutet. Ja, som det brukar vara. gör du, Jakob? Eh, spanningar då? Vad har du spanat in under dagen? Mm. Eh, jag har spanat in eh, det här med konferensdesign. Det har jag funderat mycket på efter förra årets mycket Days också. Mm. För det här är någonstans en konferens som ingen annan. Mm. Nu liksom, har vi haft en, en förmiddag med, med liksom så här, bara sitta still och lyssna på föreläsningar, typiskt typisk klassisk konferens. Men det som hände sen, under mm. resten av tiden, det är så himla... Noggrant designat. Det märker att det är såhär, folk som har studerat interaktionsdesign som håller i den här konferensen. Mm. För det är verkligen noggrant planerat. Man är i sin lilla grupp, man följer 30 personer som liksom följer hela vägen. Som man lär känna lite, grann och som man börjar prata med lite grann och så. Mm. Det var mm. supernaturligt. En av dem som jobbar närmast nu. Eh, jag jobbar med såhär, projekt under den här konferensen. Så. Mm. är en som jag lärde känna på mycket förrådet. Mm -hmm. hon, hon bor i Malmö och håller på med såhär, programmering och håller i Gelmini och, och så. Eh, och såna grejer. Men liksom, vi har inte sett på ett år Nej. och vi har, träffat, vi har jobbat typ två dagar förra året. Och det känns inte så att känna, känna. Det är liksom den känslan som man har direkt. Mm -hmm. Och jag minns fortfarande liksom flera de som jag lärde känna förra året. För att det är en konferens som i sin design bygger på hans nätverk. Mm -hmm. Och det tror jag den mot liksom andra konferenser. För då åker du på sätt eller åker du på skolforum och så sånt där. Då åker man med sina kollegor och åker dit. En massa smarta människor i rummet men man är ändå bara med de som man är med. Och sen mm -hmm. åker man hem och så är det slut. Mm -hmm. man kanske pratar med några eller så. Lyssna på några, men man har liksom inte riktigt den nivån av interaktion som man skulle kunna ha. Men här är det maxat till 350-400 personer. Mm. Och så är det liksom ett system för hur man, hur man ska lära känna folk, hur man ska liksom få jobba med folk. Och man mm. går igenom samma sak fast på olika ordning. och så. Det mm. finns något väldigt väldigt väldesignat i det som gör att det är uppskattat i som fortbildning och som kompetensutveckling. Mm. Och det finns något lyxigt i att gå en fortbildning som är smart genomtänkt. Nej, men precis. Jag tycker bara de här mm. namnskyltarna som man får, just. där det står vad man ska vara och vad, med en karta. Där det står inte bara vad jag heter, just utan det just står just. Liksom att här ska du vara vid den här tiden, och här ska du äta. Du är med gruppen, och det är de här mm. grejerna, och, precis, och allt är förberett. Det är ju mm. super, super nice, inte, om jag tänker. Jag älskar det. <laughs> mm. det är, om det här med liksom, merkurist, det är en luxig konferens. Det är ja, men det, det, det, jag har ju inte varit här innan. Du var ju varit här alla gården, va? Ja, ja, precis. Och jag är ju första gången i den här miljön, och jag är ju inte känt liksom, som min maselärare, Svensklärare och svensklärare Och maker-kultur alltså, maker känns ju inte som den första fortbildningen som jag behöver. Men, men, men, men nu så, nu är jag här. För mm. nu har det kommit nya skrivningar i mm. läroplanen. Eh, eller så. Men jag har ju tänkt, alltså min spaning under mm. dagen- är ju eh, faktiskt... Jag har fått en sån här tankeställare som... Alltså man pratar ju så här jättemycket om det här liksom, mm. Jag har ju varit på den samhällsvetens, alltså samhällskunskapsdelen av den här konfer eh, konferensen. Mm. Och... Eh, så var jag på fake-news-avsnittet och så, och så börjar vi prata om att ja, men eleverna behöver se vad, liksom de olika filterbubblorna och man behöver liksom bla bla bla. Och, så, mm, no? mm. och vilka fejkade nyheter som finns och hur liksom Facebooks, hur man kan skapa en fejkad nyhet och sprida och, och hur lätt det är och sådär. Och det är ju liksom intressant. Men då slog det mig sådär att hur alltså, den senaste dagarna så har jag liksom gått och funderat över hur lurade jag då? Tänk om man hade haft en app som kunde avslöja ens egen filterbubbla vad det man själv har gått på som man inte vet om. Just det, just, det, just det, precis. Hur man blir begränsad och så. Ja. Det där hänger ihop med liksom, här, flöden och algoritmer och liksom, så här, hur, hur saker och ting funkar. Så det är väldigt få öppan som har en kronologisk flöde. Ja, men Precis. Jag skulle så gärna, gärna vilja veta liksom hur, hur, hur liksom riktat är mitt flöde? Vad är det jag Just skulle det. behöva ha input av som inte är då någonting annat helt galet utan faktiskt liksom någonting som är... Men det är, då kommer ju det här med sanningen. Är sanningen objektiv? Och så blir det jätteröligt. Ja, ja, visst, visst. Men det är bara en sån som många sociala medier visar liksom dina närmsta vänner inom sitt taktecken för att, mm. att det är de som du vill veta mer om. Precis. Men det är bara att du hör färre personers tankar och åsikter. Mm. Så det är en grej. Men det är ändå något intressant i det, som mm, eh, mm. jag hoppas att vi ska vara med om. Jag tycker det är bra att när konferensen har mer ämnesfokus i år de vad kanske haft förut för att sådana saker ska få plats. Mm. Det är så himla lätt när man pratar om fortbildning och digital kompetens att det blir det hårda, det blir programmering mm. det blir tekniken och så. Så blir det inte hela fältet. Ja, men Precis. Så. Och digita digitalt är ju så himla stort tänker Just jag. Just det. Mer om det om en liten ja. stund, men först ska vi köra en ingel bara för sakens skull. Och då är det du och jag och så är det 350 andra lärare mm. som är typ 0,01 procent av Sveriges lärarekår, något sånt? Jättefå! Kan det vara? Kan det vara? Nej, 0,1 procent. Vänta, Nej, en paus. 300 000, då är det så att 1 procent är 3 000. Stämmer? Ja, precis. Och då är det alltså så 300 skulle vara 0,1... Ja, det stämmer. Jag tror det. 0,1 procent. En kille, alltså. alltså. Ja, precis. precis. Ja. Och Sveriges lärarkår befinner sig här. Ja. Det här har inte fått plats med så jättemånga fler procentuelt sätt. Om ska tänka. <här> men, men det finns ju några strukturer det här som är ganska märklig, liksom så. Ja. Det finns väl alltid folk som skickar sig någon på en konferens och bara säger Nu får ni ta med er hem och så. Det funkar ja. inte på det sättet. Nej. Utan då behöver man vara gäng som går tillsammans. Mm. Eller så om man ska tänka på det sättet. Det är sedan gammalt. Det behöver vi inte hålla på att älta. Men det finns ändå något intressant i det här. Vad finns det för system för det här? Vad finns det för sätt att lära sig? Vad finns det för sätt att fortbilda sig? Mm. Mm. Vad har du för, för fortbildning om digital kompetens och förändringen i läroplanen? Nej. Alltså fortbildning, ja. ja. Vi har ju då faktiskt, hade vi ju precis när vi kom igång här nu. Alltså i våras började vi att liksom sondera terrängen. Mm. Sätta oss in i vad är det de förväntar sig av oss. Just Och så fick vi skriva lite, eh, ah, du vet, läsa första vändan. Och sen fick vi två föreläsningar när vi kom tillbaka. Mm. Eh, om å ena sidan eh, det här med, alltså det breda digitala spektrat med liksom allt Alltifrån algoritmer till programmering till vad man kan göra till mm. du vet, mm. den här tänkande eh, teknologin som heter något som jag, AI heter det väl va? Det. Ja. Eh, och så det. All, Alltifrån det till, och sen hade vi då mer en, en person som, som på vår förvaltning hade gått igenom och strukturerat upp de här läroplansförändringarna. Och så har vi tittat på dem ytterligare en gång. Men det, och sen har jag varit på Skolverket. nu men, sin ja, men ja. Det är väl förutom det jag själv har fortbildat mig om man säger. Eh, eller kompetensutvecklat mig ska jag säga. För fortbildning är det ju inte förrän, alltså, förrän det blir liksom lite mer avancerat. Just, just, just. Men det är ändå det du har fått ut. Mm, mm. Det, vad har du fått? Eh, ja, men det är intressant att, att du nämnde det. För det är ändå mer än vad många har fått. Så mm, du nu mm, mm. Det jag har jag varit med om, eh, om jag ska tänka. Alltså jag vet inte, för mig är det är frågan om att man börjar när här resan någonstans. För jag, är, jag har haft sammanhang att sitta med och utveckla de här läroplansförändringarna i olika referensgrupper sedan det uppdraget kom till Skolböcker. Mm, mm. Så jag har jobbat lite periodvis på det sättet så. Jag har varit runt på lite olika konferenser som en del av det. Mm. Eh, så. Sen eh, jobbar jag ju en del av min tid mm, som utvecklingsledare med att fortbilda eller kompetensutveckla då, runt det här i... I min kommun där jag jobbar så. Vi Precis. har en plan där alla lärare ska liksom få gå igenom ett, ett en sorts projekt tillsammans med oss. där vi är i fyra delar där vi liksom planerar, vi samundervisar och sen gör de något undervisningsprojekt. och så utvärderar vi och så Men så att alla ska kunna känna in för nästa år när det blir skatt läget. Vi har en rutin så här mm. gör vi. här är en idé det vi jobbar med. Så man skriver på det, man kan utveckla vidare, man kan kolla på andra skolor och så med dem istället. Så. Mm, mm. Byter med varandra. Men alltså, det är så vi jobbar med det. Och jag tycker att det är ganska viktigt att det sker på den nivån. Att det ändå finns en huvudmannanivå av att, så här, hur säkra vi är att alla får göra det här. Ja. För du är med, med en insatt föreläsning idag med mm. forskaren Neil Selwyn. Och jag har tyckte blivit... det var jättebra! Eller hur? Ja. Eller hur? Han har blivit eh, större och större han. han är en engelsman som bor i Australien mm. som har gästforskat i Göteborg ett år. Mm. Om liksom så här vetenskaplig kritik mot liksom skolans digitalisering. Så. Och då kan man ju tänka i en svartvit skolvärld att här, han är emot digitalisering. Nej, kan man inte säga. Tänker är nog Tänker att skolan ska digitaliseras? Mm. Men att det måste ske under nyktra och vuxna liksom, förhållanden. Så. Mm. Vi kan inte hålla på att vara så här it frälsta och tänka att det här kommer att lösa alla jordens problem. För det gör inte det. Nej. Det är inte så it funkar, det är inte så utvecklingen funkar, det är inte så skolan funkar. Nej. Och vi kan inte hålla på och snacka då och, och det är inte samma sak som man kan säga så här, vi slänger ut alla datorer. Det är inte det som är liksom poängen med hans budskap. Men, men, men, eh, nej, och knö inte in hur 2000 datorer heller. utan nej, Han är mer, okej, okay, har, vi, har vi bevis för att det här funkar? Liksom? Just det, precis. Och framförallt, mm. hur gör vi det på ett sätt som är effektivt? och Som är bra och så. Mm, mm. Och då någonstans eh, tänker jag säga när, när vi når en punkt i skolans digitalisering där vi börjar säga nu ska alla göra det här. Nu måste mm, alla göra mm. det på det här sättet. Du är också skyldiga varandra att liksom, ha det på ett sätt som är underbyggt. Så du ja, bo inte känna någon sorts flum. Mm. Och det är därför jag gillar hans perspektiv. Men nu som helst, han sa i, i loppet av sin föreläsning, som finns filmat och som säkert kommer att visas på Mercury så småningom. Men nu som helst, han nämnde att så här, efter 12 månader, efter att man skrev om läroplanen i Storbritannien, så var det 40% av lärarna som tyckte att de inte hade fått någon kompetensutveckling alls. Och 30% av lärarna tyckte att vi, jag kan inte det jag ska undervisa. Nej. Jag kan inte tillräckligt väl lösa det uppdraget. Mm. Det är Den siffran är första hos mig. För det första är för att man tänker så här, är det bra eller dåligt? Efter ett år, liksom, vad ska man göra som måttstock? Om man förväntar sig att 100% ska ha fått kompetensutveckling inom ett år, vilket kanske är rimligt. Då är ju 40% procent en katastrofdålig siffra. Mm, att det bara är 60 som har fått det och 40 som fortfarande saknar. Samtidigt kan vi fundera lite på hur det går till överhuvudtaget, och liksom hur lång tid det tar att ställa om ett skolsystem och så. Han använder det som bevis, för, eller som, som liksom argument för en som att liksom, det svårare inte att skriva om en läroplan. Det svåra är att skriva om verkligheten så att den liksom stämmer efter den läroplanen. Ja, men, ja, men jag förstår precis. Och, och jag tycker det, det är ju naturligtvis helt sant. Och samtidigt så tänker man att de här, de här omskrivningarna av läroplanen mm. har ju föregått av att du har varit med. Det har ju föregått av ett ganska långt arbete på ett år. Ja, ja. alltså så här, ur ett lärarperspektiv, ur ett skolperspektiv, ja det är långt. Mm. För att vi är vana att ha... 30 sekunder. Jag och mina ställtid. kollegor, vi jobbar ihop fem dagar om året. Mm. Men vi inte har vi liksom, Alla kollegor på min skola jobbar också. Mm. Det är den tiden vi har. Så att, ja, alltså, Då får man bara läsa saker. På Skolverket är det så här, på nio månader från liksom, uppdrag till presentation. Mm. Vilket är rekordsnabb tid. Mm. Och man hinner verkligen inte med det som nej. man vill göra på den tiden. Liksom, så, det måste man se hur det med mellan det statliga och, och den världen som vi lever i. För att det är något helt, helt, helt annat. Men om vi nu tänker att det här är ju en liten, liten del av läroplanen som ja. de har skrivit om och det ja. finns ändå liksom en, eh, ganska många. Men, men, men då jobbar de bara med det. Jag tänker ja. ju att vi andra som dödliga jag ska ju jobba med allt annat också och fortbilda mig om allt annat också. Det är jo, inte jo visst. så. Ja. Och, och nu har vi ett år på oss här. Och att då att då tänka att efter ett år då är vi klara att köra. Det kommer nog inte vara. Nej, nej det känns inte. där måste man hela tiden tänka på att alltså koppla till historia. Mm. Och utbildningshistoria och så. Det tror jag är ganska viktigt. Och jämföras med, liksom, för att se vad som händer. Jag menar, när LGR 11 infördes, då var det fortfarande folk som pratade om LP 94 som den nya läroplanen. Då var den 17 år gammal. Mm. Det var inte alla som pratade om det som den nya läroplanen, Nej. men det var många som fortfarande refererade till det på det sättet. Mm. Det säger något om omställningstiden i svensk skola. Mm. Nu har vi gått från LPO, LGR 11, som kom 2011, naturligtvis. Mm. Nu är det 2017, sex år senare, så är det så här, ah, men den sitter ganska bra. Det är inte som att alla vet hela tiden, men man kan ändå prata om det och man kan referera till kunskap. folk liksom så här. Men jag skulle kunna, om jag inte har att veta mm. så skulle mm. jag kunna jag skulle, jag, jag har lust att slå vad med någon, det går ju inte att mäta mm. så att jag mm. kan slå vad, <haha> mm. att, att den här läroplanen som vi har just nu mm, mm. är den läroplan som sitter mest i lärarnas liksom, benmärg än vad någon annan läroplan någonsin har gjort. Och det kan ske av rädsla, det kan ske av professionalitet det kan man ju fundera på. Men det finns ändå det där. <laughs> det jo. finns ändå med i det perspektivet och vi är helt med på det. Det är bra. Ja. Men, och därför tänker jag säga, vad har vi för perspektiv nu? För det så här, mm. okej, om vi ska räkna tolv månader för att göra en motsvarande undersökning mm. är det från första juli i år när man får börja använda den? Är det från första juli nästa år? När det är liksom 12 månader efter det, när det är som att vi liksom ska börja använda den. När kommer man börja tänka att det är så? Och vad kan vi göra för rimliga mål när det kommer till så här 12 månader efter implementering? För, med, med tanke på att vi tog 17 år på och sen oss att det nya lärplanet inte är nya lärplanet. Ja, alltså, ja. vad, vad har vi för historia, och vad, vad är då för rimliga krav att ställa på oss? Eller så. ja nej, men Jag tänker ju så här: att, att Egentligen, om vi nu ska, vi fick ett mm. år på oss istället. Men jag, menar, jag hade, fick ju argumentera för att de här förändringarna ens hade kommit. Jag behövde fem länkar för att bevisa för mina, mina huvudmän. Och mina, det var ju liksom så. Och sen, mm. Mm. sen alltså på förvaltningen tror jag skulle vi igång till och säga: Hör ni, det har hänt. Just det. Äh, så äh, för så att man det tror inte ju... att det är det. Nej. Nej, nej, nej, men så. Äh, medans, äh, så att, och så tror jag det är. Det här har vi pratat om ja. förut. Och så tror jag det är på vissa ställen. Äh, men men om vi, så att på det sättet så, så tror jag ju absolut att de siffrorna Alltså om vi tänker juni nästa år så tror jag att de där siffrorna kommer vara värre här än vad det är med i England om jag ska vara liksom svart i tanken. Men mm. å andra sidan så vet jag inte för att engelskmänning, det här måste ju vara från, jag tror, jag vet inte, men kanske är det så att det är från skarpt läge till 12 månader senare. Ja, det tror jag med. Det tror jag med. Mm. Och då tänker jag att vi ska tänka att det får, det får vara så. Så mm. jag tänker att det, det är rättvist att mäta om Alltså första juli 2018 när vi håller på omberet år. Men det är också rättvist att med första juli 2019. Mm, mm. När vi har haft det ska ett år. Bara för att mm. se vart det är någonstans. Jag tycker både båda de är intressanta. Mm. Vägen fram för att komma dit då. Mm. Ja visst, det finns massor möjligheter för lärare att lära och sätta sig in i det här. Det är inte oerimligt att man som lärare gör det. Alltså om man kollar på vad ska tanken vara med för exempel förtronetiden. Mm. Det finns inga regler för det. Men både arbetsgivare och både lärarfacken är överens om att liksom för förkavran är en av tre uppgifter som man ska på med. Mm, mm. Det är viss för efterarbete, småttana elev- och föräldrakontakter och viss förkavran tror jag. Precis. Så om det heter förkovran bara. Det är de tre områdena. Så alltså, det finns mm. ändå möjlighet att tänka sig att det här borde lära kunna sätta sig in i. Och det finns bra resurser för det. Och det är också så att en, en del skolor börjar jobba med det på mm, egen hand. Mm. Alltså skolledare börjar tänka, shit vad ska jag göra? Mm. Och det tycker jag är tråkigt att de är på den nivån. För det borde verkligen ligga på huvudmannenivå. Och det borde ligga på skolverksnivå. Och det finns det ganska mycket resurser. Det har vi fått, både du har fått här idag, när Lars Lindman presenterade Skolverkets. Alltså ja. arbetet så, där mm. finns det mer resurser än vad de flesta skolledarna vet dem Och vad de flesta huvudmännen vet om. Oh yeah. Eller så, som liksom ligger på gång. Eller så. Och där tänker jag också så här, det är inte liksom ett prov. Alltså, man, man kan liksom gå en sån modul och bara plocka det man vill. Mm. Man kan göra det på sitt eget sätt, man kan anpassa efter det. så mm. Nu är det så att i börjar på i oktober på det, men det är har Någon gång i början på november kanske så kommer en modul som heter om programmering. Som kommer ta 14-16 timmar, det är en sån där master så mm där kommer man testa med 500 personer mm. för man testa i plattformen och då tänker man Åh, vad lång tid det tar. Nä, efter nio år så kommer det finnas skattläge för alla. Och ja, samma sak med modulen som kommer för matematiklärare och programmering. Det kommer en modul om tekniklärare och programmering. Det mm. finns en som heter digitalisering för liksom skolledare. skolledare och huvudmän och så. Mm. Där man kan liksom sätta sig in i så det finns ganska bra material på Skolverket redan och som kommer alltså jättesnart. Jag tänker att det är ett fält där det också. Är så här, det är superlätt att tänka sig att det kommer komma in massa kommersiella aktörer som kommer att liksom sälja fortbildningar för en miljard kronor. Mm. Som är lite så här halvbra. Liksom Visst man kan köpa in dem om man känner att man måste. Men man ska också passa på att tänka att så här, det finns massa värdefulla resurser redan. Som kommer genom Skolverket så som är kvalitetssäkrare, som är, som är bra och som är kostnadsfria. Men jag tror att det är ju det här vi måste, för det är ju det vi har fått lära oss hela dagen idag mm. egentligen. Och, eh, alltså det här att, att vikten av skolledaren. Jag mm. har ju min chef här idag. Ja. Jag har mina fyra, alltså vi har fyra rektorer. Fyra mm. rektorer är här idag. Mm. Och det gör ju att med tanke på att de inte har så mycket stöd... Eh, någon annanstans ifrån så är det väldigt, väldigt bra att de är här idag. De var just väldigt, ja. väldigt nöjda just att de fick det här stödet. och fick liksom också det här bekräftat att de behöver i sin tur få stöd från sin förvaltning. Det sa ja. ju skolverket, att ja. alltså skolverk, det, det, de, är, de är tydliga. <laughs> att liksom, ja. så att, här ska förvaltningschefen gå den här modulen. Mm. Alltså, bara det tycker jag är liksom, eh, okej. Okay. Eh, det är ju en intressant liksom ingång för att, för att, och det behöver ju förvaltningschefen om man ska leda mm. en skola i programmering då behöver man förstå vad lärare behöver kunna och, och man ska kunna liksom skapa fortbildning så att man inte får de här vi pratade någon gång här för några mm. veckor sedan om, om, om um, banansången i dålig liksom fortbildning. Nu, eller, det var ju inte det men alltså, mm. förstår du. Mm -hmm. Alltså man ska nu boka en bra fortbildning då måste man också liksom förstå vad behovet är och att behovet kanske Precis. är olika för olika lärare. Och man så behöver så inte bara boka en fortbildning utan ska man någon gång komma till den punkt där man utvecklar skolan själv inifrån så då måste mm. man absolut ha en bra struktur och en bra organisation och det kommer uppifrån alltså på det sättet att man behöver vara bra chefer och så, sen själva behoven och fokus och sådana grejer, det måste komma generiskt underifrån tror jag, men, ja, ja, men det funkar inte med bara så här. nu får ni läsa det själva, nu får ni fixa lite med de här, utan ni, det behöver finnas en bra liksom struktur för det och självklart är det så att alltså allt från förvaltningsledning, skolledning, hela vägen igenom måste vara med på det också Ja, och vet du vad? Nu går det inte längre. Det var ju den roligaste grejen som jag har missat. Det har gått mig förbi. Hur kan det ha gått mig förbi? Som älskar det här, som jag ska säga nu. Nämligen att nu kan inte en enda skolledare säga att nej, vi skiter i kollegialt lärande som är professionellt och som inte utbyte Det går inte att säga, för det måste finnas och det måste vara organiserat på varenda skola. Just Det tycker jag är någonting att suga på. Det är ju också en läroplanförändring som kommer nu, som, är, som gäller från och med nu. Just det. Så är det absolut. Det där är superintressant att följa den utvecklingen. Mm. Jag tror man måste se att vi är i uppstartsfas av där. Jag tror mm. inte man ska se det som att det några mållinjer i snart, utan vi har skarpa mållinjen och sin närhet snart. Vi börjar med det här nu mm. och så kommer vi komma i mål när vi kommer dit. Jag tror så här, det kommer att bli bra. Alltså, man kan tänka sig hur kan inte Sko ha filmat sina uh, turneringar? De är runt i hela landet på och utbildar mm. och fortbildar och så. En del av det som händer här på Mikrodys är filmat med storföreläsningarna. Det är bra. De som finns från förra året är kanonbra. De som kommer komma i år är kanonbra också. Men mycket av det no workshopsinnehållet och det, det, det arbetsmaterialet som finns, det kommer inte att spridas. För att det är någonting man behöver uppleva på plats. Och det, det är någonting som vissa får uppleva så. Eh, och, och jag tror att så är det väl med många sådana fortbildningar. Och, så, och där får man tänka att det är vad det är. Jag tror man behöver satsa mer på regionala grejer. Det är inte det som kommer att lösas liksom, med Nej. en här trollslag uppifrån. Men det kommer ändå bli bra. Hur kommer det nog komma framåt i det här? Ingen behöver känna sig stressad. Ingen behöver känna sig alltså så här liksom dålig för att man inte har fått möjligheter. Ingen behöver bli förmanad över det. Utan det där kommer att bli bra. Och framförallt så tror jag att man som lärare ska faktiskt vara ganska lugn och vila i ja. att säga till sin, sin skolledare och sina, mm. att okej, okay, hur organiserar vi för detta då? Nej men att inte hetsa upp sig och tjata och, och liksom bli stressad av att man inte faktiskt får det man, man eh, egentligen behöver eller man känner att man inte kan. Nej, men då är det så att det är en förändringsprocess och förändringsprocesser tar tid. Det tar lång tid. Eh, det mm. här kommer att ta lång tid för att vi vet ju faktiskt inte vart vi är på väg. Nej. Eh, vi vet inte var vi kommer att landa. Vi vet inte eh, alltså det, det var som så här underbart när mina kollegor sa så fint att ja, vi förstår ju det vi förstår men vi förstår att vi inte förstår allt. <laughs> Just det, ju, ju, ju, precis. Men så är det. Och, och om man jämför med någon här liksom, en parallell så kanske jag är så att man får tänka att skolan är sagrada familjer, heter det så, i Barcelona. Den kyrkan som aldrig blir klar. Ja. som bara bygger och bygger och bygger på. Mm. Någonstans får man tänka är en sån grej. Eller, så. mm. eller att det är det förbannade sommarsjuk projektet som en del människor tycker ha där man liksom alltid håller på att renovera. Det får vara en sån <laughs> grej för att liksom, snabbar man sig bara bygga färdigt bara för att det ska vara färdigt, då kommer det bli någon sorts fuskbygge, tror jag. Den mm. liknelsen är inte helt kass. Jag tror att man ändå får tänka att det här får ta den tid. det tar. vi kommer att komma framåt. Det kommer att bli bra. Det finns massa människor som har planer. Det finns massa människor som jobbar i andra kommuner som har planer som man kan lära sig av. Mm. Det finns gott om material genom Skolverket och genom andra så här, liksom, nationella aktörer som ändå går att liksom, så här, lita på någonstans. Man behöver inte köpa in maste dyra tjänster. Man behöver inte lägga en massa pengar på dyra konsulter. Oh, Utan Man kan ta sig fram i det här på ett ganska bra sätt ändå. Absolut och sen så ska man ju också tänka på det att man inte, alltså inte som med, med ett sommarstugeprojekt att man startar i alla rummen samtidigt och så gör man ingenting utan låt faktiskt, liksom, det får ta sin tid men man, man faktiskt bygger Eh, att man inte bromsar någonting och säger Nej men jag har inte den här skruven så det kan jag inte bygga idag Då får man bygga med en annan skruv just, under just, tiden just, just. Och så länge vi inte slutar med att vi behöver ta in Arja snickaren så har vi inte helt trött bort oss så Eller det, hur? Funkar det. Bara vi inte har Arja <laughs> Vilken grej! Vem ja. är Arja snickaren i den här referensen? Är det Karl Nej det är det det är, är så oerhört Alltså Karl, vi måste avsluta med att gratulera Karl för någon mer värdig guldäpplevinnare har just jag just aldrig just varit det. med om. Karl His vinner i år eh, guldäpplets särskilda pris och det är ju Eh, lite som om Astrid Lindgren skulle vinna Nobelpriset i litteratur. Det känns som att liksom, det skulle bli folklig yra. Det är det som händer om man umgår bubblar Det är den folkliga yran. I alla fall eh, mellan så. dig och mig. Karl har en större fanclub än så. Eh, så, eh, passa på att fira. Eh, för skull. Och så säger vi tack och hej. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Eli,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 väldigt, väldigt bra av dem. Jag tycker just maten. Ibland när jag liksom... Om de inte vet vad de ska göra så liksom tänker de gryta. Det är det första de tänker på. Jag säger inte att jag inte gillar grytor. Men alltså jag tycker det blir grytor för ofta. Jag tycker det blir liksom, gott när det liksom är, är någon sån här tomatsoppa eller lasagne.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 liksom inte så att det blir för mycket sånt där gott och smått för liksom barnen. Jag tycker vår skolmat är god liksom i övrigt. Du här i